Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók, hármas könyvelés, 101. Beat Büszkeség adását halljátok. Én Szed Ádám vagyok. Én kis Gabriella. Én meg Fejes Polázs. Nekem a 101-ről volt valamilyen Depes Mód album, nem? Valamilyen koncertalbum. Azt mi öregek tudjuk csak. Lehetett de. valami szoba egyébként, de annyira, annyira egyértelmű, hogy azt nem akartam. Meg kiskutya, ha, ha Azt meg pláne nem eszembe se jutott igazából. Akkor szóljon ez az egész adás arról, hogy mi a 101-nek a jelentősége, és idézzünk irodalmi műveket ezzel. Igen, illetve most mindenki próbálja meg majd memorizálni a, a, a, számok, a számokat és a címeket, mert, mert a százdik születésnapon lehet lehetett ezzel nyerni, engem is rendkívül módon meglepve. Köszönjük kedves hallgatónak Tamásnak, és egyébként a 101 kapcsán azt szeretném elmondani, hogy nagyon sok olyan könyvről tudok, amiben van ilyen oldal. Nagyon ügyes, biztos nem lehet véletlen. valami komolyat, tök jót csináltam, de biztos voltam benne, hogy valami jelentőségteli dolgot fogsz mondani. Mert Hogyha nem lenne benne, akkor visszavinnétek a könyvet, tehát fontos. Jó, tehát meg iteimek. vannak azok a papírkönyvek, tudjátok, amiből néha kiesnek lapok. Igen, És akkor ne. ott figyelni kell a szórendre. Ingen, és más könyvekből találod meg őket, vagy soha többet nem. Viszont a bulit, ha említetted, nekünk vannak a legjobb hallgatóink, nem hatalmas rendezvény volt. Teli volt az asztal jó fej emberekkel. Igen, ez kérdés nem fél egyébként, egy pillanatig nem unatkoztam is. És... És hát azt tényleg, nem tudom, hogy négy kortet lehull a részegen a taxi a ház előtt, az azt jelenti, hogy jól sikerült. Igen, és mindenki megvolt utána, minden végtag is, hogy rendben vagyunk. Viszont 101, megyünk tovább, menetelünk előre a semmibe. Igen, ne nézzünk vissza felé, tehát rögtön egy ilyen visszanézős hírre fogjuk kezdeni, csak hogy önmagamat hazudtolja meg. Tíz éve hat megknézi és ez... Ez úgy irodalmi hír, hogy én ezt a Facebookon láttam, hogy Warrodoni búcsúztatja egy knézi írott versével, ami hát eleve tökéből sem egy knézi versi idézettel kezdődik, mert valamikor volt egy olyan támadás, ami, amire versben fogad ki a, a legendás sport kommentátor. A knézi verset fogom csak felolvasni, mert ez újra videbb azért mégiscsak. A védelem a védelem, a szívemen a félelem. Rizsper. Igen, ha valami csodálatos, akkor ez Azért a barodani vers sem rossz. Igen, de sokkal hosszabb lenne. Abszolút. És Nehezen. a múltkor már nem hagytátok a szítja szótát sem. Nem, nem, nem. ez mindenki aztán... el, maga otthon szépen. És a... küldje be az mp 3 legjobbak a legjobbakat íjazzuk. A halá témán megmaradva még egy kicsit, mert ezzel szeretünk kezdeni. Ugye a múltkor beszéltünk Banksről, és szintén kedves hallgatunk beszerezte ezt az egyórás... BBC műsort, ami interjút tartalmaz, ebből abból felolvasnak. Én, én azt mondom, hogy aki, aki így a, hozzáfér ezekhez a dolgokhoz, az interneten keresztül a BBC adásokhoz, az próbálja ezt szintén begyűjteni, mert nagyon jó kis egy óra. És köszönjük a, egy másik Tamás hallgatónak. Ezek a Tamások jó fejek. És milyen sokan vannak? Jaja, Gabi, valami egészen más. További igen, halottak következnek. Igen, igen, halott embereket emlegetünk, és mondhatjuk úgy is, hogy nagyszerű alkotókat, mert most pedig Vörös Sándor jött elő, ugyanis elkezdődött, ha jól tudom, száz éve született, és igazából egy vörös év indul el, mostantól, és, és kaptam ezt a hírt, hogy a, a Vörös száz kiállítás a e, ahol a MoMA, a moma Nagy művészeti Egyetem alkotó, e, hallgatói pedig, vagy hát ott dolgozók a fennet, ugye, tehát egy projekten dolgozók, egy, egy, egy, egy, egy ilyen kiállítást hoztak létre, ami teljesen kreatív, interaktív. E, a linken át lehet nézni, hogy, hogy hogy milyen installációk vannak, hozzájuk lehet nyúlni, a ritmussal lehet játszani, a vers szavakkal lehet játszani, nagyon érdekes, és ugye most 18-án volt a megnyitó, viszont most 22-én ilyen, ilyen van a múzeumok éjszakája, akkor mindenki szétcsaphat, ha egyáltalán befér ilyen prominens helyekre, mint a PIM, ilyenkor általában az ilyen a fedél Múzeumokba kell ellátogatni, amaba. amúgy ritkáltál el az ember, és, és kevesen vannak most is, ott, nem annyira sokan, mint mondjuk a pin A belső meg a szövegről ideszem, hogy ma elkezdtem egyébként egy ilyen nagy üldözéses akciót. Erről hogy be fogok számolni a podcastban többször is, mert egy keresés közben szembe a Distion Alpha című első magyar versgenerátor, amit 94-ben adtak ki egy kötetel együtt ami 16 millió, vagy milliárd, vagy billió, de rohattó sok disztihonot tudott írni. És, e, és ez a kötet, ez úgy volt, hogy járt hozzá egy nagy floppy, meg a verses kötet. E, és hogyha egyszer sikről megszerezni, akkor mindenképpen olvasunk fel a amiket számítógép generált 94-ben. Sőt, rakjunk bele igazít, mert mint amit nem számítógépben generált, lehet majd rá szavazni. Csináljuk játékot végül is miért ne? Na nem. jó, ezzel Így van, is Ádám meg közben visszatér az élőkhöz. Brotigen még él, úgy emlékeztem meghalt, de mindegy is. A Dangerous Minds nevű nagyon izgalmas, nem tudnám bekategorizálni blog, találta meg a Richard Brotigennek egy, egy rövid regény felolvasását, ami vagy Youtube-on, vagy valami más videó érhető el. A, nagyon, nagyon múlt időben beszél a cikk erről az emberről, Ádám. Nekem gyanús. Gyanús lesz, igen. És akkor, akkor használom is a múlt időt. azért érdekes ő egyébként, mert egyrészt így valami nincsen benne közgondolkodásban. Másrészt meg ő írta a legijesztőbb hippie utópia verset, az All Watched Over by Machines of Loving Grace címűt, ami úgy nagyon jó, mint ahogy, ahogy nagyon nem szeretnék abban a világban élni. Nagyon rövid van a, a szerző felolvos, a saját esetében a YouTube-on, azt is érdemes megnézni. És még mindig nálad a mikrofon. Te jó Isten! Nem kellett volna ennyi linket beraknom. Ja igen, a kötvefűzőn pedig egy interjú jelent meg, Bart Istvánnal, és ezt azért tartottam izgalmasnak kiemelni, nem is azért, mert a nagy az újrafordítója most, mert az azt majd elolvasok, és mondjuk, hogy milyen, hanem mert ő lassan temeti az újrafordításokat, és ez az elmúlt héten már nem tudom, egyszer-kétszer elő is került, hogy, hogy vannak olyan szövegek, amik, nem nagyon kéne ez, vagy ami amit megérdemelten meg kéne még egyszer nézni, mert régen németből fordították, valamilyen közvetítő nyelven keresztül jutott el hozzánk, és annál lehet jobbat csinálni, még hogyha a nagyrodalmi személyiségeknek a neve is szerepel a fordítóként. És, és ő azt mondja, hogy erre nem le lesz sem pénz, sem kultúra jövőben, tehát most még örüljünk annak, ami vannak ilyenek. Ez érdekes, mert olvastam egyébként, érdekelt ez a cikk, meg hogy pont a Thomas Mann emlegette, hogy ott a József és testvére is egy kicsit ódon, ha jól emlékszem, például pont az a regény. De senki nem áll neki, mert túl nagy falatok, de például ott volt az Ulisszész, amit ugye szintén ilyen nagy sztár fordított le, eredetileg aztán most megint neki estek, és, és utána valami, nem tudom, mennyire lett sikeres, de olyan jó kampány futott róla. Tehát benne volt a az ember köztudatában megjelent újra az Ulisszész, új fordításban. Tehát valahol erre rá lehet erősíteni, hogyha a kultúra e, nem is kívánja meg, de aztán, amikor látja, hogy lebegtetik előtte, akkor megkívánja. azért ezek a, ezek a kampányok szerintem száz embernek szólnak maximum. De ne legyen igazam. Viszont van pont ehhez kapcsolódva egy témánk, azt felhozom akkor ide. Ne épp azt akartam mondani, hogy, hogy kicsit beszúrunk mást, és mielőtt visszatérünk a kötve fűzvére, de akkor legyen így. De jó, akkor menjünk tovább, és akkor beszélünk kicsit a Gamerről végül semmi. egészen más, szerintem lehet, hogy pont a legutóbbi epizódban, és mondjuk az előtt is, és azelőtt is beszéltünk róla. És, fogunk és, és még fogunk, és azt a mindenségit új könyve is jelent meg, úgyhogy tényleg vissza fog térni. De ez most egy egészen más dolog. Volt nekünk, néha vannak ilyen okoskodós hangulataink, és akkor ilyen. 10 perceket beszélünk ilyen elméleti dolgokról, és volt korábbi adásban olyan, hogy, hogy az internetet hogyan használják az írók, meg hogy a Twittert, meg a so meg jó ez vagy nem jó. És akkor, mint mindig ott is előkerült a géimben, aki nagyon aktívan használ minden e, ilyen közösségi médiát, ugye sok millió, mit tudom, én, Twitter e, követője van, és akkor néha jó pofadókat is rak be, meg tehát ő, ő ez a megnyilós író aki így betekintést enged az alkotás folyamatában meg a napjaiban, meg minden és az ember egy is gondolkodik, hogy hogy lehet ezt bírni, és hát kiderült, hogy sehogy most azt tervezi génymen, hogy most már ezt az évet kihúzza valahogy ugye nem akkor állunk le a marketinggel, amikor új könyvünk jelenik meg de hogy 2014 januárban kivesz vesz 6 hónap szabit a, a social médiából, és akkor leállítja a blogolást, twitterelést, facebookolást, ilyesmit. És azért érdek. Igen, mondja? Mond csak. Ez nagyon egészségesen hangzik. Itt indokolja is, hogy, hogy hát igen, így, így lassabban halad az írással, meg amikor megvitad dolgokat ilyen követőkkel, ugye az érdekes dolog de szembe belassítja az alkotói folyamatot, mert simán át, át menne olyan témákon, amin ami leakad ilyen szósra, meg hát ez rengeteg munka. Ugyanakkor persze itt éri az olvasóit, bár ő már valószínűleg felépítette azt a pár ezer embert, aki, aki hogyha az a kettő elefántos zsírkétával azt is meg fogja vásárolni. Ami így érdekesebbnek tűnt, hogy, hogy igazából neki ez ugyanaz a tehát a, a blogolás is ugyanez a kategória, és kíváncsi leszek, hogy ezt tartja-e majd ezt a hat hónapot, mert rá lehet erre szokni, tehát az embernek vannak olyan gondolatok, ami na hát ezt Twitterre, vagy Instagramra, vagy akárhova meg kell osztani, de persze egészséges a visszatartás is tudjuk igen, egyfajta, a publicitást magad, tehát megszoktad, hogy a bizonyos dolgaid azok ilyen meg olyan publikum előtt lesznek nyilvánosak, akkor ez a... és onnan kaphatsz visszajelzést, szerintem ez viszont baromira fog hiányozni neki, tehát a, a, a új köröket kell kiépíteni, de nagyon-nagyon érdekes, és én is kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja ezt bírni. De még uh, lehet, hogy megtanul horgászni, és kívül a csatorna part, és hogy ott ülőkkel. Lehet, lehet, tehát pont ez az a másik kör. Uh, aztán meg fél év szabadságot kell kivennie mondjuk a horgász közösségből, vagy a, vagy mit tudom én, a kis közösségből, egy a városban, a közösségi piacról. Tehát ezek mind-mind kötelezettséggel járnak. De nagyon érdekes. Te is most itt szabadságot vették ki a Twitterből, nem? Szinte azonnal. Kipróbáltad aztán annyi? Rá szoktam nézni, de nem, nem tudok. Nem az, nem az én, én médiumom, ez az igazság. Okay. Ó, pedig az annyira csodálatos. Viszont egyébként van a héten egy volna elég bejegyzés is, azt hiszem, pont mai. Ha pedig uh, róla aztán tényleg ritkán beszélünk. A sosem beszélünk, ezért megragadom az alkalmat, hogy mondjak egy-két dolgot róla. Uh, neki a hírlevél kezdett el hiányozni, mert az előző könyvéhez, ami most ugye átment egy másik kiadóhoz, és a isten tudja, hogy mikor jön ki, és hogyan, és mettőven dikálják hány méter. És ahhoz volt neki egy levelező listája, ahol mindig küldte az anyagokat. A ő pár ezer emberes olvasó közösségének, is szintén megvennének bármit. És engem itt valaki hívta, jó isten, ezt most úgy lerakom, mint a pincj. Vágni kell nem, nem az ételfutár volt, ezt behagyjuk leleplező. Szóval ott abba, hogy uh, volt egy levelező listája, és mivel azt az előző kiadó üzemeltette, ezért uh, ezért az nyilván elveszett, és most ott, ott bekenk rajta, hogy hát igazából kéne is, meg drága is, meg csak ki meg csak megeszi az időt, de Twitter és az azért elég ott van, és még így gondolkodik az, hogy merre lehet bővülni. <gül> Jó van. És akkor visszatérünk a kötvefűzve, e nem még mindig van egészen más. A kis színes. Igen, a németek ismét feltalálják a jövőt, mindenki örülhet. Ugyanis kitaláltak egy olyan máshol eljárást német tudósok, amit egyébként az Amazon ha minden igaz szabadalmaztott már pár éve és már akkor is ügyesség volt ami másolásonként és jogosodatlan megnyitásonként módosítja a szöveget és akkor így majd egyrészt fel lehet ismerni azt, hogy ez egy lapotkönyv könyv, másrészt pedig nem lesz akkor élmény majd a játékosnak vagy az olvasónak hogy a, a szöveg elszenvedőjének olvasni ezt a szegény könyvet, amit majd a, a script az így számára Hát itt most lehetne egy ilyen fészpalm effekt. de nem lesz. Sőt, be, be kell illeszteni a, a kötelező fészpalmos képet. Jó, én vagy én, én nekem, tudjátok, mi tette a te szembe volt? Ez a a az a parodiája a műfordításról, egy Adi Endre versből, hogy jutottak el a hercféle szalámi reklámig. És uh, jöttem a gongeszportjait, álmodoztam a verőn végén a hercféles szalámiban sokkal jobb a show, hidd szó. olvasó. <gül> Tehát ez csak így mindig egy pici benne. De ettől függetlenül mindenki azt hiszi, hogy ez övé az csak nem ismertem előtte is szóról szóra a szöveget. Az teljesen abszolút. Egyébként videójátékban ugye ezt már alkalmazták több, többen is, hogy ha, ha másod példányon játszol, akkor működik a cusz, de valamilyen elemi fontosságú mechanizmus nem működik benne. Na igen, de egy szövegben egy jelző lecserélése hasonló hangzású, de esetleg ott értelmetlen szóra, hát az ettől még sokan továbbolvassák. Ja, ja. Meg Neked hát manapság már fene tudja, lehet, hogy direkt rossz a szöveg, tudod. Ja, igen, igen. És lehet, hogy igazából ez egy egyfajta művészeti alkotás, a igen. szöveg igen, de ezt egyszer már lejátszották. Uh, aztán pont Gibson volt az, az a Halottak könyvecímű Édesapja halálára írt vers, ami törölte magát olvasás közben, és csak floppy volt kiadva. És uh, hát egyrészt nyilván a mai napig meg lehet találni teljes szöveget az interneten, másrészt pedig már ott is egy ilyen atyaúisten, mert akkor és gesztus típusú dolog volt. Na, viszont akkor most már így térjünk vissza a kötve fűzve bloghoz. Hát, mert... hogy nekem a magyar könyvpiachoz Igen, nyert, mert, hogy... Hozzátenném, hogy én is erre rátaláltam, mert szintén közös ismerősünk megosztotta ezt a cikket, és elolvastam, de előtte elolvastam, amire hivatkozik, azon fölháborodtam, és annyira jó volt ezt nagyon józan, nagyon pozitív gondolkodás, nagyon szimpatikus cikket olvasni utána. Könyv... Úristen, te, teljesen más cikkeket olvastunk. Aha én ezt úgy olvasom, hogy volt egy handabandázó őrült, ez a Békés Márton könyvrundás ünnepre című könyv... egy egybe vagyunk, igen igen, aki összekeveri a kultúrát, a könyvkiadással, a bizniszt, a fehér ember vesztével abban aztán tényleg Így minden van. van, talán még Magyaró is és van a Szabó Tibor bennyel, mint az új könyvpiac fellős szerkesztője aki pedig a Zúzdát a könyveknek című cikben válaszol a Békésnek a cikkére aki viszont azt írja le, hogy hát ahhoz képest, hogy amennyit el lehet lopni egy rendes, becsületes autópálya építésen, ahhoz képest a könyvpiacnak ez, ez az alapállapot, és nem csak rontani lehet még. Ö, és hogy, hogy a marketingpénzek azok, akik nem csak azért nem léteznek, mert a kiadóknak esetleg nincsen pénz, vagy úgy alakult ki, a állapénz, terjesztőnél áll a pénz, hanem amikor lenne ilyen költség, azt akkor is kicsajják belőle a biztonság kedvéért. Hát azért Te kicsit így leegyszerűsíted azt a 30 oldal szöveget, én azt hiszem. Tehát azért kitér arra, hogy egy gond-e, hogy, gond -e, hogy ezek, a, ezek a gicses sikerkönyvek, a sikerkönyvek megbeszél arról, hogy, hogy uh, ugye ezek a támogatott könyvkiadások miért nem működnek? Ezt én nagyon sok releváns, érdekes dolgot találtam. Volt, ahol én is kicsit így összerezzentem, ugye kedves közös témánk, hogy, hogy hol lehet éppen jó 500 forintos könyvet venni, és ő valóban egy ilyen bezúzást javasol ezekre a könyvekre a helyet, hogy így levinni az árát, de, de összességében szerintem egy nagyon, nagyon jó kis cikk volt. Pont az állami támogatás meg az enkárs rész volt az, amin, amin felkapta a vizet, mert hogy azért tényleg arról szól, hogy itt vannak pénzek, amiket odadnak valamiért, azzal rögtön úgy gazdálkodnak, hogy abban valaminek meg kell maradni, az önrész az gyakorlatilag vagy nem létezik, vagy nem, nem látványos létezik, és akkor kijönnek nagyon vacak magyar szakkönyvek, amiket a nem vesz meg, de nem is lehet uh -huh. ráadásul. És mit tudom én, amíg, amíg van a könyvespolcoman Duke University presses es kiadvány 1-2-3, addig mondjuk uh, ilyen magyar tudományos könyvkedóból viszonylag kevés jönnek a termékeiből. Tehát, ha neki ne dereszteném buldózert, akkor én gondolkodnék, hogy, hogy mit az ideje. Hát nem tudom, ő ezért inkább azt mondja, hogy akkor küldje előre buldózert, hogyha tudsz valamit mögötte hozni, ami jobb. Tehát ebben van valami. Igen, ő viszont a könyvpiac oldaláról beszél. Én fogyasztó vagyok. Aha. Engem ez a rendszer nem szolgál ki. És akkor innen kezdve a hisztis vásárlót a hát pulcán. szeretjük, szeretjük így felnyitni. Tehát dolgokat és benézni a, a gépezett háta mögé, nem? Tehát nehéz csak, csak fogyasztói szemmel tekinteni erre a dologra, főleg, hogy ugye ismerünk is szakmában embereket és feltételezünk dolgokat, nem? Az a következő blokk lesz nálam egyébként. Okay. Még a, fel, a felháborodásomat lehet fokozni mára. Jó, jó, az, az jó lesz, de Gavi, te ezt a cikket? Nem, ezt jó, én pedig lett... Mennyire jó lett volna? Hát akkor szóltam volna most, meg ellest foglaltam volna, de kénytelen leszek utána elolvasni, és majd így szépen okay. elmondani valami egészen más értelmezést. Jó van, viszont akkor most egy ilyen jó felháborodást kéne, Ádám, nem tudsz? Ahhoz is inkább mert elfogyott a söröm, mm. és ott lehet átkötni a kettőt, már nem a sört a sörrel, hanem a a Szabó Tibor, Tibor minnak a cikkét meg a magyar e hogy míg Békés Márton egyértelműen a, a kultúra egyéb pusztulásának értékelt az e-könyveket, addig, addig a Szabó Tibor cikk az, az erre a részre egyáltalán nem mondott semmit. Ez, és van, ez így van, az hiányzott, igen. És, és pont ezt csinálja a magyar könyvpiacnak a többi része és nagyon úgy tűnik, a héten körbe küldtem egy-két levelet különböző magyar könyvkédoknak vagy könyvforgalmazóknak, nem mindegyik válasz jött be, úgyhogy mostnak egyet ismertetek. És így majd jövő héten is tesz téma. Ez pedig az Agavéjé, akiről április 9-én, az április 9-én és héten adtunk mi egyszer is hírt, amikor fogták múgat és becsukták a e-könyves Mert hogy valami műszaki probléma történt, illetve azon a héten ez volt a magyarázat most azóta eltelt azért két hónap. Egy könyveket továbbra sem lehet venni az akavétól, és, és abból a vesztegzárból egy könyv szabadult ki. Ez a Brandon Hackettnek az ember micsoda volt a címe? Nem tudom, nekem csak a borító jut erről mindig eszembe, de nem tudom. Ö, az a baj, igen. Na mindegy. Tehát az, az ember könyve egyébként talán. Ö, azt a könyvet annak kifeszegetni, az most kapható. Magyar könyvésboltokban, a maradék 3-4 cím az, az nem létezik a továbbiakban. És az agavénak az, az a válasza jött Velkéz hogy a közeljövőben nem tervezik újraindítani az a e részleget, nem mondtak le ne róla, de megvárják ki a kedvezőbb feltételeket a piacon, és a többi e pedig nem fog feltűnni más terjesztőknél. Tehát gyakorlatilag ők ezzel az e-könyvés leálltak, most amíg nem lesz e-könyvpiac. És, és ezért meg az ilyenek miatt szerettem volna olvastam még mondjuk a volt Tibor Benjamin cikben arról hogy, hogy és akkor most merre tovább. Hát szerintem ez úgy lesz, hogy, hogy egyszer csak bejön az Amazon, és akkor mindenkit szexuál, tudod majd, és akkor ővé lesz a piac. Te. De erre már várunk mióta, hogy megtörténjen. Hát ez ez megfog, meg hogy Hallunk mindig ezekről az üzleti tervekről, hogy akkor majd valaki csinál egy, egy boltot, ahol mindent lehet majd kapni, de, de itt meg, meg vannak az egyedi rettenetesen rosszul megvalósított ilyen kiadói boltok, meg van, aki egyáltalán nem foglalkozik vele. Tehát így látszik, hogy a, a szakértelem, meg az elszántság, meg az érdeklődés hiánya az egy ilyen érdekes, fekete lukat, hogy ebben a témában, nem? Igen, valóttálunk a, a nem tudás, nem akárás és félelemnek a háromszögében. Ö, és hogyha megint felveszem a kiszolgálatlan vásárló sapkámat, akkor még tudom folytatni azt, hogy kinek a miért. Igen, ezt én aztán tényleg abszolút ö, átérzem vásárló szemszögben, mert én vagyok talán, aki leghajlamosabb vagyok ö, inkább ebbe választani mindent. De, de azért tehát nem ké hogyha, hogyha tényleg lenne kényszerítő erő a piacban, ha nem csak mi akarnánk venni, hanem sokan, akkor, akkor valahogy megoldanák. Én úgy érzem, hogy kisebb a, a, a, az érdeklődés, mint ahogy mi itt gondoljuk ebbe a kis világunkban, nem? Figyelj, ez egy a technikai lépés szerintem, hogy ezt el kell adni valakinek. Az De. emberek maguktól nem fognak egy könyvet vásárolni. Ebben abszolút igazad van. Abszolút. Ö azt hiszem nem lehet elvárni a vásárlót, hogy ő át magát erre a dologra. Igen, meg technológiát hozzá. Igen, meg csináljon boltot. Uh -huh. ha, ha ott lenne mögötte az a marketing, hogy akkor sárcok, ez az e-könyv erre jó, uh -huh. nem kell kivénni a pick pontra felvenni a csomagot, stb., akkor akkor talán már, de ezt, valahol senki én, nem csinálja. Én tényleg arra fogadok, hogy ha itt lehet fogadni, hogy bejön az Amazon és megszexuál mindenkit, elviszi a piacot. De legyen így, majd meglátjuk. Nem lenne szép, bár igazából a, a kiadók nem feltétlenül járnának el rosszul. Hát igen, mert a kiadók, meg a forgalmazók ugye már szinte egy év váltak. De hát ez egy nagyon mély probléma. Mi lenne, ha beszélnénk könyvekről? Jó, beszéljünk könyvekről. Úgy is marad még ebből a magyar kiadók kimerre. Hány könyvel ez... Igen, nem el... félek attól, hogy hirtelen megoldódik a jövő hétig. Eltart még hetekig, sajnos. Akkor Viszont jó... szólok végre. Viszont jó könyvet olvastam, képzeljétek. A Trenka Csaba Gábornak, aki az egyenlítő Magyar-Afrikának volt a szerzője, van egy másik könyv, ami nagyjából beszerezhetetlen. És a UFO magazin kiadó cég adta ki, mint sikerült kideríteni. Van neki a Plus Rembo című regény, most a Silla adott ki, és, és a könyvhét után egy hét késéssel, most már ebben is meg lehet venni 890 darab forintért az e könyvhu tehát aki rábeszélte magát, az igazából papírhoz ne nagyon ragaszkodjon, mert van belőle e példány. És nagyon jó, nem annyira jó, mint az egyenlítő Magyar-Afrika talán, ami azért ami bődületesen nagy alternatív világot rajzolt fel, a magyar gyarmat nácizmus Afrika szívében. Ráadásul a meleg van, és mindenkinek elege mindenből. És van valami vágyat nyugat. Hát e -hát ebből a, a meleg, meg, meg a nácizmushoz megvan. Hol? <tos> <tos> Oké, <Okay>, folytasd. <tos> Nagyon sok rugban olvast a héten. No de, a Plus Rambo az, az egy másik alapállásból indul ki, tehát nem a nácizmusból, hanem abból, hogy a napolni háborúkat Napóleon nyerte, és, és így rakad egy magyar vagy egyébként a változatása kedvére Afrikában, Djiboutiban, ahol francia légiósok, különböző kereskedők egy viszonylag nagy világbirodalomként, vagy legalábbis én technológiai csomópontként érezhető, meglevő Japán, meg egyéb más cégek keverik, amit keverni lehet. És az újság teljesen tévedés keretében belekerül egy ilyen és fejlesztéses, ipari kémkedéses történetbe. És nem csak ő, hanem a kettő darab e mailes levelező is, akit egy ilyen italos éjszaka után választ ki egy nyilvános címtárból, hogy két embernek ír, mert, mert neki most kell valami kapcsolat. És így lesz az, hogy Dzsibutiban és Budapesten egyszerre zajlik a, a történet, és próbálnak megmenekülni attól a, attól a helyzetről, amiben akaratlanul is keveredtek bele megfelderíteni azt, hogy ezek a rejtélyes cégek a, a korábban nem is tudott menni, nem is látott szemére léptek ezek, miért, miért próbálják őket eltenni lábalól. De nem a történet viszi el igazából az egészet, mert hogy az egy, egy viszonylag sablonos akció regény. A világ az viszont gyönyörű szépen működik megint. Pont emiatt egy picit rövidebb a regény annál, mint kéne, úgy még el lehetne benne lakni, hogy hogy megtudjuk, hogy hogy néz ki ez az arabos-franciás Budapest, hogy hogyan működik a világ, hogy, hogy mi történik más városokban, ahol nem járunk. Viszont így is egy másfél-két óra közel tökéletes szórakozás. Csak azért nem vettem meg Ádám azonnal. Két ok van rá, az egyiket tudod. Másik meg az, hogy nagyon bonyolult a regisztráció az e pont n Ilyen avatárt kell választani, még minden. És feladtam Hogyha úristen. Jaj. De. És választhatsz kék emberek közül? Igen, igen. <laughs> Ez nagyon jó. És akkor, Gabi, te is ilyen még könyvhéten vásárolt könyvről beszélsz. Most mégis filmoltam, az els, első 20 uh, kortárs van benne, a majok szerint. Uh, viszont az első kortárs regény szerint jól nagyém jövőt, úgyhogy lehet, hogy ezt nem is kellett volna mondani. <laughs> Jó, nem baj, ezt kellett jól elhelyezni szerintem, de lehet, hogy csak lehozta szegényt. E, igen, igen, mind a két könyv, könyv heti szerzemény. És az egyik, az nem meglepő módon az ingókövek, amit a múlt héten már benne voltam a sűrűjében. Alig várom, de... alig várom, hogy elmond. Aha, és szó szerint a sűrűjében, ugyanis az eleje volt nekem az, ami lassan, lassan tudtam de de... Ugye mind a hárman részt a könyvbeutatón, így aztán nagyon nehéz úgy mesélni nektek a könyvről, hogy új információ legyen benne, de hát a, a hallgatóknak azért uh, szeretnék néhány adatot mondani. Ez a Stalingrád egy másik csatája, az Alci, második világháború, Stalingrádi csata. Uh, azt is lehet tudni, hogy egyrészt egy háborús regény, uh, mindkét oldal képviseltetve van, mindkét oldalról vannak karakterek, akiket uh, mozgott a szerző, illetve uh, Némi nem ő mágikus realizmusnak, fantazinek, fenet le minnek minek, valamiféle mágikus síknak is szerepe lesz a, a, a könyvben. És ennyit lehetett róla tudni. Én így vágtam bele. Plusz azzal a Hozzá hogy én nem vagyok egy háborús regényfogyasztó, fogyasztó, tehát itt uh, tényleg, ha semmit nem tudok sem a kiadóról, sem a szerzőről, és uh, nem vagyok ilyen jellegű irodalom fogyasztó, akkor nem találok erre a könyvre rá. Nagyon-nagyon érdekes. Um, elképesztően elvarázsolt, és uh, azon kaptam magamat, hogy, hogy két nagyszerű könyvet olvastam ezen a héten, és, uh, és a másik pedig egy olyan könyv, amit olyan száz százalékra pontoztak, eh, eh, eh, ez Tóth Krisztának az akváriuma, de, de valamiért ebbe a könyvbe térek vissza újra, meg újra az ingolkövekbe, amelynek kisebb a százaléka, és, és, és nyilván eh, lehet azt mondani, hogy, hogy Juditnak eh, nincsen akkor a eh, hát nem is tudom, szép idődő, ami rutinja, mert mint a Tóth Krisztinának, aki hát gyakorlatilag uh, magyarország egyik. nem is tudom hány éve írja a novelláit, ezt a regényfüzérét, a szövegeit, tehát egyszerűen jobban mozog ebben a, a világban, de nem, nem lehet ezt mondani, hogy jobban, hanem másképp, és, és Judit abszolút szorosan felzárkózott ebbe a társaságban állam. És akkor tudod, nekem ott vannak a nagy kérdések, hogy ami félelemben volt, hogy a végét, meg a szereplők sorsát, meg a mágikus részét picit erősen elszpoilerezték a könyvbemutatón. Hát, a a azért nem volt végül is ez így vészes, e, ha bár mindenképpen volt szpoilertet e, hogyha a könyv olvasásánk birtokában lehet, hogy nem utaltam volna például jelenetekre, amelyeket e, elolvasni így egy kicsit kevésbé volt örömteni, Viszont például a magikus sík megélése az, az, az egyáltalán nem csökkentette az, hogy tudtam, hogy lesz valami ilyesmi, illetve hogy utaltak rá, hogy ez hogy is fog megjelenni. Nagyon lassan hömpögj a szövegről, lassan alakul a sztori, és nekem azért is volt az elején ehhez, hogy tényleg, mint az ember a nagy sötétlő erdőben tévejés, és pontosan erről is szólnak az első, első száz oldal, különböző karakterek, próbálják az útjukat keresni egy romvárosban. Egymás mellett haladnak el, egymáshoz közelednek, és, és ez az folyamatosság, a labirintus ismétlődése az, az elejét engem egy kicsit megviselt, de valójában pont ez a fajta ritmus az, ami rákényszerített arra, hogy, hogy átvegyem a, kö, a könyv tempóját és belehelyezkedjek. Tehát nem, nem volt ezzel végül gond, de, de nehezen indult be nekem. Uh -huh. Egyszerűen ö, megélni kellett ezt az egész történetet, tehát még, hogy talán, még azt is megkockáztatom, hogy, hogyha a történetvezetést jobban ismerem, egyszerűen azért, mert, mert úgy, ahogy belevisz a szerző ebbe a ritmusba, ebbe a világba, hogy ezt át kell vennem, egyszerűen így is elég erős. Ettől függetlenül néhány jelenetet ezt sajnáltam, hogy tudom, hogy lesz. Tehát ez bántott. Szerintem nem szabad ilyeneket, hogy mi a kedvenc jelent ez, és elmesélni, uh -huh. és én most így direkt nem mondom el. De akkor, Ör... akkor továbbra is akkor azt lehet mondani, hogy vegyem meg ezt a könyvet, és olvassam el, ugye? Így van, így van, így van. Igen. Én nagyon-nagyon szerettem. Aha, és... meg, is, meg is akartam nézni most, hogy van-e e-bookban, de nem jön be a kiadónak az oldalai. De elmondom neked, hogy van belőle. Van, okay. van, van e Jó van Mondja, akkor szeretem. még, amiben belevágtam. A, a, a másik az pedig a Tóth Krisztina Akváriuma, ami szintén kapható e-bookban, és ahogy néztem, nagyon sokan beszerezték a könyvfétem, és többen e-bookként. Tehát nagyon jó a magyar írók, sőt írónők e-bookjai beszerezhetőek, és ráadásul mind a kettő nagyszerű. Ez a könyv, na hát itt is nagyon nehéz megragadni. Egy család jelen, főleg nő tagjainak az életét kísérjük végig, és egy egyetlen egy bérház köré összpontosul az egész. Minden szereplője valahol elcsúszott, és valahol ugyanazt a sémát, ugyanazt a motivumot teszi újra meg újra, és nem tudja megtalálni a másikkal a kapcsolatot. Egy szóval rettenetesen hangzik az, ami, ez az, amitől az emberek menekülnek, vagy, vagy amit művész filmben de lehetetlen könyv. Én ö, ö, többekkel beszéltem, akiknek erre északai mentek rá, mert ne, nem tudta abba hagyni az olvasását. Tehát, hogy ö, pont azt olvastam utána a, a riportot, vagy legalábbis egy könyvemutatónak a az élmény beszámolóját a netán, és ezen a könyvomutatón elhangzott, hogy nem, nem véletlen, hogy ezekhez az egyszerű szereplők közénk, kórházi dolgozó, lángos sütő, e, cipész, ilyen karaktereknél, tehát nagyon kevés az, amikor ö, maga a mondatszint meg van csavarva, rendkívül egyszerű és rendkívül erős szövegek ezek, és, és nem nem nélkülözik az olykori fekete humort, vagy, vagy, vagy, vagy iróniát sem. Tehát voltak olyan jelenetek, amikor iszonyatosan szélesen vigyarogtam, pedig hát a nyomor az nem változott benne. Azoknak nem ajánlom, akiket megvisel az, hogyha ha nem kapnak a kezükbe valami biztos fény, kezükbe be fénysugarat, egy olyan kép szavart, amit most végül nem fejezek be. Tehát hogyha nem kapják meg a biztosítékot, hogy ebből ki fog sülni valami jobb, hanem, hanem valamiféle lebegtetés kapnak csak, amiből ők kell, hogy valamit kezdjenek. Tehát az olvasó nehéz olvasmány, miközben rendkívül könnyű. Tehát mondom, egyszerűen leteltetlen volt. Nagyon, nagyon, nagyon Erős. Nekem kemény, kemény hetem volt, mert olyan világokba utaztam ezekkel a könyvekkel, amelyek ö, ö, mind, mind igénybe veszik az ember, de így volt ez rendjén most. Lassan egyébként kéne keresni olyan magyar kortárs szépidalom műveket, ami a végén nem arról szól, hogy emberek ülnek egy Likthovban, és zománcos lábasból esznek lecsót, miközben befizetetlen számlák felett lamentálnak? Ö, nevetséges. Hogy, hogy ezek a dolgok ugye, önmagukban viccesek, eh, ahogy te elmondod, ettől még egy könyv, amit ezek szerepelnek, lehet jó. Tehát, eh... Nem szántam viccnek, csak már túl sokszor jött szembe. Korábbi, az előző epizódban már talán utaltam rá, hogy így a mesék világába maradtam picit, de azért nem sárkányos, kardozós, baszós eh, fentezi. Itt vagytok még? Igen, igen. Szuper. Pedig pont akartam mondani, az milyen lenne és hát az a fenntartás. <gül> igen. Szóval ez is egy ilyen mágikus dolog, uh, szinte városi fentezi mert New Yorkban játszódik főleg, de hát az 1800-as évek legvégén játszódik, nem korunkban, és a, ez a a könyvnek, hogy The Golem and the Genie, egy Helen Wecker nevű írónőtől, és nagyon-nagyon jó pufa történet. Az az érdekes benne, ugye többféle mesevilágot keverít össze a gólem történet, az a, az a zsidó bevándorlók útján jut New Yorkba, és a Ginny persze az arab világ felől jön. Mi is onnan ismerjük, és akkor nagyon jó eszközök ezek a, a figurák arra, hogy, hogy a különböző kultúrákból érkező bevándorlók életét bemutassa, és nem, nem, nem egy olyan unalmas módon, ami ebből kivehetne, hanem, hanem tényleg a, a különböző mesék, meg a különböző karaktereknek a, az érdekességeit beleszövi. A, a, a Gólem története az nagyon félelmetesen kezdődik. Egy a zsidó kereskedő szeretne sok-sok Rossz, rossz sikerű kapcsolat után egy, most már egy rendes feleséget magának, és erre fel, felbéreli a, a, a helyi rabbi tanonsz, de aztán a bűnfele elhajló figurát, hogy, hogy akkor csináljon neki egy, egy gúlem feleséget. A, a Ginivel meg az történik, amit, amit vár az ember, hogy ő sajnálatos módon egy lámpába kerül. És akkor így, így indulnak meg az új világ fele. De hogy aztán, mi történik velük New Yorkban, az, az tényleg nagyon érdekes. És ami, ami furcsa nekem a könyve, de aztán el is varázsol, hogy hatalmas számú mellékszereplő jelenik meg a könyve, akár így a mesékmondák világából is, meg, meg a valós életből is, és mindegyiknek mondom az picit fárasztóan, de utána meg inkább élvezetesen bemutatja úgy nagyjából a teljes történetét. Tehát mondjuk ott vagyunk, kezdődik egy új fejezet, abban megjelenik egy fagylaltárus, és akkor nem az van, hogy valamelyik főszereplő vesztül egy fagylatot, hanem előbb elmegyünk a távol, a távoli, mit tudom én, Egyiptomba, és akkor megtudjuk, hogy ő hogy lett fagylaltárus, és mi történt vele, és ezzel elmegy 15-20-30 oldal is akár. Úgyhogy ebből adódóan ez egy terjedelmes könyv, aminek körülbelül a felénél járok, úgyhogy ilyen nagy konklúziót még nem tudok mondani, azt viszont érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon erős könyv, és ez a, a közös bulizós, sörözős eseménye már többeknek mondtam, hogy, hogy ezt érdemes beszerezni, meg elolvasni, mert, mert nagyon jó pofa dolog, és nekem tetszik, hogy, hogy most már ugye hetek óta ezen a modern mese dolgon vagyok rajta, így jobban, jobban értékeli az ember a, a különbségeket. Ugye még az elmúlt két epizódban, jelentek korábban a, a Neil Gaiman, meg a... Mi volt, amit múltkor együtt olvastunk, Ádám? László Lászlózóinak az igen. egyszer voltja. Ott, ott kiemeltem, hogy, hogy mennyire sokat dob rajta a humor. Itt ebben a könyvben abszolút, abszolút szinte nincs is szerepe a humornak, hanem, hanem inkább, inkább a... Nem is tudom, az elmélyülés ezekben a, a, a bevándorló sorsokban, meg, meg valamiféle ilyen romantika, ami, ami egy másik fajta íz ad neki, de még mindig élvezem. Ö, viszont akkor lassan kénytelen leszel amerikai isteneket olvasni, azért azt látod, remélem. Amerikai isteneket én már olvastam. Azt olvastad már? Hogy, ah. azt csak akkor még nem volt adás, és akkor az számodra nem ismert információ. Hát akkor pedig ide egy újraolvasásnak. Nem, akkor jönnek most a Strugacki testvérek. Hétfő szombaton kezdődik meg ilyenek. Jó, van. Én, hát vagy én, én nyitott vagyok, nyitott vagyok. Azt, azt merem mondani. Csak mert ez akkora csavar lenne, és uh, ugye már nem is olyan friss, de amikor utána olvastam, akkor még elég szórakoztató volt. Jó van. Na, hát akkor szerintem ezzel a Strugacki fivérekkel közösen mondjuk, hogy Strasz fújtja vagy, hogy köszönjünk el. ASZ vidánya, nem? Ehhez ti voltak elég a okay. <gül> Köszönjük, hogy végre beláttok. Sziasztok! Nagy igyekezett volt, sziasztok!